I Aquí cal bons que com us dièm, es va presentar aquest s'ha presentat doncs, aquest dissabte aquest, aquest màster de disseny d'arquitectura que ha fet l'escola Elisava, alumnes de l'escola Elisava de Barcelona. L'escola Elisava eh, ens diu que fan aquest màster de disseny i arquitectura perquè l'economia per, suposo per promocionar l'economia del coneixement en la què vivim i que necessita professionals multidisciplinaris. Això és el que potser doncs, és aquesta noia la, la Laura Vinyet però bé, estem amb la Laura Vinyet i amb el Maurici O'Brien sí. uh, ella és el director d'aquest màster sí. i ella doncs, és una alumna, alumna. Uh, bé, què és el que es va fer apostar doncs, per aquí per, per, per Calpons, justament el context de Calpons és un context incomparable dintre del que són les colònies tèxtils, uh, van pensar que havia de ser una de les més representatives dintre del que conjunt del Parc Fluvial del Llobargat i era una de les accions que van decidir prendre per, per profunditzar els continguts acadèmics dintre del màster no? una una proposta dintre creativa dintre del disseny i l'arquitectura des d'un caire social, la innovació social no? de fer èmfasi en aquesta realitat que tenim aquí en, en, en la colònia present en, a Calpons i volíem proposar una pues, cosa contemporània, o sigui, justament sabent, coneixent la realitat de les colònies volíem fer, ser partíceps de proposar noves idees, nous contextos noves, nous exercicis fins i tot creatius no? de, de ser... Doncs pues bueno, engrescadors, mmm, oberts, imaginatius i crec que, que els resultats són, són clar exemple d'això. De què les coneixiu, de què les coneixiu, les colònies? Justament el tema de les colònies era una de les temàtiques que, que coneixíem per la vessant d'urbanisme i arquitectura, no? com un, un dels primers nuclis contemporanis de lo que era la, la fàbrica. No? i van pensar doncs, bueno, que era una, una, una manera en què la fàbrica, lo industrial, l'origen de la, la cultura més cosmopolita urbana que hi ha a la ciutat, no? traslladada a un món rural a un munt a un lloc eh, que té un medi, el medi ambient està present a totes les seves vessants i la, aquesta connexió amb, la, amb el riu no? d'allà de sa. Què és el que us va sorprendre com a director del màster, que és el que més eh, li va sorprendre doncs, de, de, del que va veure el que pues, va trobar, vaja. Justament va ser, eh, la, al principi havíem llegit, havíem fet una, una mica una recerca, una investigació dintre lo que era més els àmbits urbanístics i més, però no us podíem imaginar la riquesa cultural, el patrimoni immaterial més enllà del patrimoni ja existent, arquitectònic que té les, les colònies, va ser súper interessant treballar amb aquesta riquesa, amb aquestes amb aquesta amplitud de, de coneixement, d'història, de petites històries, com es contava la gent, que realment donava, donava doncs, bueno, una visió o sigui fabulosa i crec que molt enriquidora pel, per, tant per, pels professors com, com amb els alumnes, no? que penso que, que estaven esper, molt contents. Aquí veiem aquesta imatge, una imatge que ens l'explicarà doncs, la, la Laura, la Laura Vinyà, ella és una, una noia de les quines van participar en sí, aquesta, no? Juntament amb... amb, amb quanta? Eh? Aquell és el teu? Sí. Aquell amb... és el teu. Anem a veure el teu, doncs vinga. Anem a veure el teu. Quin és el teu? Què, què ens has fet aquí, Laura? A veure, la Laura ens explicarà què ens, què ens has fet aquí. Juntament amb la meva companya, amb l'Eva, vam fer una nova imatge per al conjunt de les colònies i vam partir d'un nou nom que els hi ara les tèxtils, les tèxtils del Llobregat i per cada colònia li vam adjudicar un, un color representatiu i una nova imatge gràfica eh, que recollia totes les colònies de, del Llobregat. I llavors això es podria estendre aquesta nova marca eh, a les tèxtils de, de Catalunya, eh, juntant colònies de diversos rius diferents. I va ser molt important quan vam venir aquí a les colònies a parlar amb, amb la gent, que una senyora ens explicava com veien que cada dia el riu baixava d'un color diferent, i segons el que estiguessin tenyint a la colònia de més, a, més amunt. I va ser algo molt important per partir i per fer aquesta nova imatge gràfica. Eh, després van fer com uns, uns un re, eh, rètols per publicitar la ciutat, o uns nous panfletos amb la informació i demés inclús vam fer un petit vídeo promocional de, de les tèxtils bé i eh, veiem a, aquí a l'entorn aquestes cintes són el que deies tu que reflecten sí, els el... diferents colors, no? els diferents colors del riu de, eh? sí, els diferents colors que baixaven pel riu segons el que estiguéssin tenyint i són també cada color representatiu de cada una de les colònies Aquest aquí es pot teu? veure Sí, uh, que, podem veure? Cada colònia té, té el seu color i el seu icona gràfic i totes elles fan un conjunt i tenen més força. És com donar-li una identitat a cada una de les colònies perquè totes elles uh, tinguin un, un conjunt més, més fort com a imatge, com a imatge gràfica i que cada persona podria uh, anar a cada colònia i col·leccionar el seu pamfleto representatiu. I després havíem que fer una microarquitectura a cada projecte. El nostre, com que s'encarregava de, de la imatge gràfica i la comunicació, eh, va ser com fer una escultura que estaria a l'entrada de cada colònia, on es pot, es pot veure el nou nom de les tèxtils eh, representat en el terra i llavors et pots assentar, és com un banc que te va envoltant i podia haver-hi una petita història eh, que tenés explicant la història de les colònies passant per, per dins d'aquesta escultura. I bueno, va unida amb, amb uns fils que representen pues, això, els fils amb els que es, eh, es feien les, els elements tèxtils de, de la colònia. I aquest profundit, aquest refundit, que vol dir això? Ah, pues, això... Hi hauria és... aigua o hi hauria terra? O hi ha... No, és no? per marcar el nom de les, de les tèxtils. I del refundit surten les planxes on aniria la informació eh, almacenada. I, I després amb els fils aquests representen pues, això, el... el el teixit, el cotó, amb el que es treballava i es feien tot, tots els elements a eh, dins de les colònies. Laura, què és el que va sorprendre més a tu? Això, l'impacte del que et van explicar del riu, això és el que em va, més em va sorprendre? Sí, ens vam quedar més amb, amb les històries que ens explicaven la, la gent d'aquí que visquia, vivia a, a la fàbrica i com era tota una vida diferent eh, a dins d'aquestes colònies i ho tenien tot a eh? O sí, sigui, el, el col·legi, els grups de, de dansa, els nois com feien esport, com convivien i, i totes aquestes vivències de com, com ells ve, vivien aquí i, i el que veien en el dia a dia. Heu vist Colònia Pons o també n'heu vist altres? Sí, vam anar a Viladomar a, a veure la Torre. També. A Viladomiu? A Viladomiu, sí, perdó. I, i ja, no, no em van veure cap altre. Però bé, ens ho van explicar tot molt bé, va venir també la Rosa Serra, el màster, a, a explicar-nos-ho. I quina és la puntuació que va treure del màster? Ah, bé, bueno, això sí. els hauries de preguntar. Ah, va. Doncs. Bueno, eh, va, va agradar, va agradar, no sé, va agradar. a veure si va es podria portar a terme totes les idees. Bueno, seguim treballant ara els, els companys que vinguin l'any que ve seguiran treballant amb, aquí amb les colònies i se, el portaran noves propostes de, per fer altres activitats o així. Moltes gràcies, Laura. Vale, merci. Marc, Maurici, aquí veig que heu presentat quatre treballs un que ens l'ha explicat mm. la Laura Vinyet mm. eh, però què en destacarien d'aquests altres Diferat, bueno, sí, aquest, per exemple. Justament aquest projecte està en André i en Gabi, que són dues alumnes de uh, diferent, bueno, de països sud-americans. Varen fer un projecte encaixat en el, en el parc, la zona del parc, entre la Torre, bueno, la Torre Nova i la Torre, la Torre Vella, i feien un estudi una mica dels diferents materials, les diferents plantes, la, vege, la vegetació existent, no? per proposar un ser una nova utilització del parc, no? de fer-ho més accessible i donar a conèixer pues, tota aquesta riquesa de material i, na i natural que ha tant a prop. En el següent cas, era una, una proposta que, que feien en Naomi i en Blanca justament sobre el tema de, de crear un evento d'artesans i artistes que pogués implementar dintre de l'àrea eh, que està envoltant el parc a diferent, proposant un petit recorregut amb on posar petits eh, petits o on la gent pogués posar les seves, les seves obres i eh, referenciar els diferents elements. I el darrer de tots justament és un dels de que és, pot ser més arriscat i difícil de vegades d'imaginar, però posaven po un pont que connectava la del riu, les voreres del riu, no? i fins i tot recuperava una de les voreres per proposar una instal·lació d'una àrea d'espai públic molt més, eh, molt més eh, diguem, apagada a aquest, a aquest riu, no? amb aquesta visió cap al riu, no? que de vegades està fora. Ens no? ja ha dit, la... ja dit la Laura que precisament vosaltres continuïeu apostant per les colònies, no? Sí. Com Sí, perquè justament va ser una experiència fantàstica que volíem tornar a retomar, tornar a treballar i, i profundir al, al màxim aquesta primera edició amb una segona edició i anar eh, al, diguem, amb més força. No? Fins i tot convidant a la gent del mateix, del mateix barri, de, de, de Calpons, que si també s'impliqués, que tornés a tenir aquestes entrevistes amb els nostres alumnes i que ells poguessin enriquir-se de, de la seva experiència i les seves històries. Bé, ara tots aquests alumnes, quin curs fan? Es, eh, aquests alumnes són els alumnes del màster en, en, disseny, en disseny i arquitectura. O sigui que ells ja ara ja són professionals i ja estan treballant... Ah, exacte, són, són alumnes que han, han estudiat arquitectura o interiorisme o persones que fins i tot estudien temes de comunicació que participen en aquest esperit que hi ha dintre del màster de ser multidisciplinar i quasi transdisciplinar, no? que puguin saltar d'una... Basant en interior, exterior o gràfic i comunicativa, independentment de la seva professió, que cada vegada de vegades tenim la sensació d'estar formant professionals una mica mutants, no? una mica complexes. Doncs moltíssimes gràcies, Molt Maurici, gràcies i esperà doncs, l'any que ve a veure que ens presenteu. Esperem, esperem. Fantàstic, gràcies.